Диктатори, трактори и други приключения. Така е заглавена книгата на писателя журналист Димитър Кенаров, която ще бъде представена утре в Клуб Де от 19 часа. Източна Европа, Балканите. Особено внимание и чувствителност към границата. И нещо, което читателите първо ще откриват и преоткриват като мощен жанр. Документалната, литературната журналистика. За това ще стане дума сега. За мен е чест да кажа добър ден, Димитър Кенаров. Добър ден. В студиото на предаването Horizon до обед. Всъщност нека да допълня портрета на автора за нашите слушатели. Може би някой от вас ще си спомнят името на Димитър Кенаров като журналиста, който беше неправомерно задържан и бит от полицията, докато отразяваше протестите срещу Бойко Борисов и Иван Гешев през септември 2020. Също така обаче негови журналистически текстове са печатани в списанията Outside, The Nation, Foreign Policy, Boston Review, International Herald Tribune, Virginia Quarterly Review. Също така и в Депулицер центъра за а, репортажи за кризите. Негови пътеписи са попадали в селекциите с най-добри американски пътеписи. И да започнем там. Димитър, книгата е в превод на английски. Кога и как са писани тези текстове? Да, От английски, да, на български. А, текстовете са писани в един период от близо 10 години, не точно 10 8 години, това е един период от 2006 до 2015-16 година. Макар че има един последния текст, който е задунал малко по-късно. Ам, това с, аз 12 години почти живях в щатите, заминах от а, България на 19 години, а, там завърших бакалавър, магистратура и така се стекоха обстоятелствата при мен, че английския е стана основният ми работен език. И започнах да работя като, а, като журналист, като репортер за различни а, основно американски печатни издания от а, нашия регион, след като се завърнах тук а, и а, повечето от тези, всъщност всички тези текстове са публикувани оригинално на английски, в към, различни американски издания и а, реших, че би било интересно за българската публика да види всъщност аз какво прави, защото а, някакси хората ме знаят от някакви такива неща, като битие журналист, нали, всякакви такива по- леко э, скандални неща. Всъщност, аз Съзимам се сериозно с литературна журналистика от доста време. И според мен наистина е интересно за Българската публика да види, какво един българин пише за, България, за региона, защото аз разглеждам не България, по-скоро региона, Балканите, Черноморския регион, какво един българин пише за нашия регион на английски, как този текст е, е преведен на български и как, как ще се възприеме. Прекрасен превод на Ангел Игов. Uh -huh. Диктатори и трактори. Това четем в заглавието на твой сборник от текстове. Репортажна документална журналистика. Тя обаче на практика прозвучава и като много високо качествена литература. А буквално преди три дена авторитетното списание политико публикува текст заглавия Каскет срещу тиква. Uh -huh. И е аз се замислих, че тракторът е също един подобен псевдоним, на фигура от политическата сцена у нас. Ние сме свикнали да боравим с подобни, подобни псевдоними, с някакъв вид окарикатурени литератури. Турни образи едва ли не на политическата ни ситуация и действителност, но това винаги е ситуативна, моментна журналистика, много различна от това, което правиш в тези текстове. А, дългоформатна журналистика, близка до литературата, що е то? Да, това е един жанр, който всъщност е малко популярен в България. А, основно това е жанр, в който се Uh, пише в англоязичния свят. Значи това е документ, документалистика журналистика, която се служи с похватите на художествената литература, т.е. с един кентавър, смесица между документално и художествено, ам, като големи списания, като Нью Йоркър, Атлантик и така нататък в Штатите публикуват тези текстове, които са понякога са по 30-40 страници. И в които имаме триизмерни герои, имаме диалози, имаме сюжет. Т.е. това е наистина един разказ, който обаче е базиран на реални истории, реални интервюта. Ам, в Европа, разбира се, имаме хора като големи имена, като Риша Капушчински и поляка, като Светлана Алексиевич, които се занимават с подобен тип смес между, между художествено и документално. Но понеже аз дълго време, всъщност, след като завърших да време исках да стана писател, но имах една такава доста консервативна и, и елементарна представа за това какво е писател, че той пише романи и разкази. На всяката на фикция. Да, фикция, художествена, балетристика, така. А, а, защото това ни е наседено от а, гимназията още. Пък и в университетите това разбираме под литература и литературност, за съжаление. А всъщност а, литературата е нещо много по-широко. И ако трябва да погледнем дори назад в историята, а, претечете на романа всъщност. А, Есета, пътеписи, биографии също. И така че в някаква степен документалистиката е по-скоро майка на романа. И в един увод, който аз написах специално на български написано вода оригинално към тези преведени от английски текстове, но там опитах да направя една защита, така да се каже, на литературната журналистика и да разширя понятието за литературност в България. Кои са диктаторите и тракторите във вашата книга? Трактора със сигурност не е. Познатен ни трактор от, от, от, от българската действителност. Става въпрос. това е референция към един текст от Беларус, който аз написах, където пак смисъл стана, може би някои от нашите слушатели си спомнят, 2011 година, когато бях арестуван в Беларус, бях хвърлен в Килия за известно време и всъщност идеята ми беше тогава напиша за беларуската тракторна, известна тракторна индустрия и всичко стана един фарс и аз написах всичко през една лична гледна точка. А, това е... Аз е... изпълняв нашия разговор да. за този престой в беларуски арест, да. който пак беше по повод свобода на словото и какво се случва на един журналист в а, а, такива зони, в които, които са обременени Уху. с... А, Диктатури, да. с диктаторски рефлекси и като че ли правейки препратка към тракторите и диктаторите, на които ние слагаме псевдоними, прякори, mm -hmm. за да ги употребим в ситуативна журналистика, това, което всъщност правиш е връщане на истинския смисъл на и, и на думите, и на съществителните. Da. Диктаторите в книгата на Димитър Кенаров? Те са най-различни. И те не са директно само диктатори. Т.е. там говоря, разбира се, за хора като Лукашенко, Путин, защото бях и в Украина, през, когато окупираха Крим в 2014 година, след това и 2015 бяга в Украина. А, говоря за въннопрестъпници като Радован Караджич, Свобода Милошевич, но и един, примерно, театрален режисьор, който а, поставеше пиеси в Крим по време на окупацията и който е основен герой в, в книгата. Той също е вид диктатор. И също така, аз понеже започнах литературна си кариера от а, поезия и все пак а, ми харесва литерацията. Диктатори, трактори и други приключения това така леко ръмжащо ръ. а, така че и, и това, което, това, което ти как, както казваш а, а, съм опитал да изкарам тези а, а, тези събития от чисто тяхната събитийност mm -hmm. т.е. наистина този тип журналистика се стреми да бъде четена като литература, защото има по-дълъг срок на годност Тоест, когато изчезне контекста текста остава това се чудех срока на годност, защото със сигурност тези текстове, събрани в едно издание от близо 350 страници, текстовете са десетина на брой, всъщност ги прави неимоверно актуални и до днес, т.е. през тях може да прочитаме и действителността към днешно време, доколкото. Това идва от този специфичен формат или от факта, че историята в този регион, който обхващате, на практика се повтаря. Ние виждаме едни и същи мотиви, едни и същи включително похвати на, на диктатура да се впускат в ново и ново обращение. Да, мисля, че и двете, двете неща са валидни. Тоест, от една страна, жанра, който се стреми да, да надмогне злободневното да бъде а, четени в други периоди, и другото е, разбира се, леко депресиращ, депресиращия факт, че всъщност историята се повтаря, нещата се повтарят. И в началото аз бях леко скептичен, когато ам, реших да, ам, да събера тези текстове в книга, защото си казах, може би няма да бъдат чак толкова актуални. Оказа се всъщност, когато ги събрах, че от една страна те ни напомнят събития, които са леко отдалечени. Вече имаме определена дистанция към тях и можем да ги видим по един малко по-обективен начин, но и другото е, че, ето аз примерно миналата година бях в Украина отново, но не включих текстовете си от, от сегашната война, защото реших, че, че медийното пространство е прекалено пренаситено от текстове на точно сега на тази тематика. И затова реших да включа текстовете си от 2014-2015 година, за да може читателя да види с една лека отстраненост а, корените на това, което се, се случи. А, и мисля, че, мисля, че всъщност се, се получи добре. Сараево, Рошия, Монтана в Трансилвания, където се срещаме с кучата кръстени Грин и Соросица, кръстено на Джордж Сорос, а, Кашубия в а, Полша, mm -hmm. Кичево, севрен, а, да. сереният убиец в Северна Македония, като че ли всички тези места носят определен символ на натовареност, свързани са и с различни а, периоди от а, историята тук в а, региона. Защо са толкова важни конкретно за, за това, което, което правите в а, този сборник? Аз мисля, че, значи, и, че не само, че се занимавам с един така погледнато от, от а, метрополията, от Европейския център леко маргинални места, но и за нас леко маргинални места. Тоест имам неща, които наистина се развиват да кажем, в Белград като столица. Двойно маргинална оптика. Двойна, двойно маргинална оптика. Винаги съм смятал, че от, от, от периферията могат да се усетят определени трептения, които в центъра не могат да бъдат усетени. Прекалено много шум има в центъра. А тези трептения се усещат по-добре в периферията. И затова всъщност на мен са ми интересни, и дори в източна Европа и в, на Балканите, а, тези места, които не са столиците, които дори ние самите не познаваме. А, и затова се надявам, че всъщност хората, които четат тази книга, ще открият нещо и за собствения си регион, което те самите не знаят. А, и това, това беше целта. А иначе специално нали, Рошамонтана, аз, аз се занимавам също и с екология, с с а, екологични проблеми и част от текстовете тук се занимават с тази тема Златодобив Шистов газ а, за Протестите газ. там срещу да, Золотодобива и шистовия. Точно газ Точно така за, за а, статите си т.е. за този материал разказ за Шистовия газ пътувах от Полша чак до Пенсилвания, Охайо Румъния, най-различни места Тоест, всеки един проект всеки един текст тук а, той може да е 20 или 30 страници но зад него има 3-4 месеца работа а, и която се остава скрита. Винаги този скрит труд а, остава извън полезрението на читателя, а, но те, те, те изискват изключително голяма подготовка, изключително голяма логистика да бъдат направени и така, че се радвам, че в крайна сметка човек може да види от едни Едно свое десетилетие някакъв труд вече като книга. Аз ще използвам един от образите, за да заинтригувам нашите слушатели. А, това, е, това е Белград всъщност. От целуването на кръста а, в а, вашия текст, посветен на Слободан Милошевич, до един малко по-късен тур в източен Белград с микробус, с надпис «Сърбия – последното приключение на Европа». А, в, фокусирам се в това, защото ние тази седмица, както нашите слушатели чуха и от репортажа точно преди час, очакваме поредица от протести в, в Сърбия, протести свързани с използването на оръжия там, но и с използването на свръхполитизирането на всяка една тема тук. Mm -hmm. До каква степен това, което става в места като Сърбия са знакови за целите Балкани? А, трудно е да се каже дали това, което става в момента в Сърбия е знаково за целите Балкани, но със сигурност не трябва да губим поглед към този регион, към Западните Балкани, които продължават да не бъдат интегрирани към Европейския съюз по една или друга причина. Сърбия е едното място, Босна е другото и а, също така, понеже имам и текстове за Босна, едни сарайски сноубордисти, момчета, момичета, които се опитват, които са от различни етно, етнически общности, бошняци, сърби и хървати, които се опитваха да, да преодолеят травмите на войната в Босна през спорт. И много интересни хора, но, но сега, като се поглеждам отново към този регион, всъщност нещата при едно в Босна, бих казал, че стават доста опасни, специално в Република Сръбска. Това са неща, разбира се, които се отключват и през Русия, и това, което се случва в, в, в момента в Украина. Така че не бива в никакъв случай да, да губим а, чувство за... Действителност и да, да, да, да, да губим фокус от този регион. Той е много важен и там нещата наистина могат да, да бъдат много опасни. Чуваме как Република Сръбска непрекъснато иска да се отделя от, от, от, Бос, от Босна като отделна държава. Така че нещата, да, нещата продължават да бъдат актуални и там. Интересен е и текста, който визира едно село в Косово, мисля, uh -huh. а пак в Фелизай. А, доколко, доколко тази проблематичност на границите от нея идва това усещане, че на практика Близки изток може да се настани а, и тук на Балканите. Усещането за Близък изток и драмата на Близкия изток може да се възпроизведе в нашия регион. Ами, да, не, знаем тази малко глупа дума балканизация, която са измислили за нашия регион още от времето на Първата световна война. А, аз мисля, че всъщност, нали, по-голям -по оптимизъм, Не мисля, че ще се настани не подобно нещо тук, каквото е в Близки изток. Мисля, че научихме определени уроци след войната в Югославия 90-те години. Но м жалкото е, че наистина не виждаме. Аз, аз не, Понеже Балканите са ми слабост, пък и Черноморския регион. Не виждаме наистина общите неща между нас. Ето дори и в. Черно море, Никой... отиваме на нашия бряг на Черно море, не си мислим, че другата страна е Грузия, примерно. Uh -huh. Някакси имаме много леко така... Ограничена представа за собствените ни граници, за собствения ни регион. А, аз мисля, че трябва наистина да гледаме по-регионално. Не толкова национално, и да видим и общи неща и с Сърбия, които имаме, с Гърция, Румъния е една също прекрасна държава, в която съм прекарал доста време. А, така че а, опитвам, може би тези текстове почти всеки от тях се развива в отделна държава около нас, или а, около Черно море. И да по някакъв начин да направя една нова въображаема карта която да, да обедини хората и да, види, да видят, че колко, колко общи неща имат помежду си. Споменахте трактора, а, и, който всъщност в... А... Тази история, описана в uh, сборника Диктатори, трактори и други приключения на Димитър Кенаров, всъщност е един син белорус. Белорус става нещо като синоним на трактор. Трактора от каме. детството на... Хомо както наричаме в На Митко <laughs> <Мико, на> <laughs> Кенаров. А в uh, буквално предишното издание на Хоризонто объд Юрий Фелшицки, друско-американски историк, с автор на книга с бившия полковник от КГБ отробен в фондон Александър Литвиненко, анализирайки войната срещу Украина в момента, предупреди гледайте България. И за това ми се иска да завършим с а, това какво, какво гледа Митко Кенерал в момента, къ, къ, в коя посока е, гледа, защото предполагам, че Украина а, е едно голямо изкушение. И като и, и като журналист и като писател. И отново Черноморския регион. Това е мястото, което, към което аз гледам, а, защото отново то е маргинално за нас а, и дори в нашия регион той е маргинално. Не е като средиземноморията, което си има собствена ясна култура, граници. А, Черноморския регион е един леко така... А, все още непознат регион като цяло. И ето, виждаме, то е, там се събират е, плочите, тектонските на, на Европейски съюз, България и Румъния, Русия, Украина, Грузия, Турция от другата страна. Наистина е едно място, където се, се събират много различни идеологии, различни култури и мисля, че това е, това е място, което мен, мен лично най-много ме интересува черното все още непознато. Море. Много благодаря. Димитър Кенаров, представенето на сборника Диктатори, трактори и други приключения е утре в Дастепс от 19 часа. Благодаря, че бяхте с слушателите на Хоризонт Довет.